Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayum ilayum iddin. Allahun dhe lë falenderojm dhe vetëm për këtë ndihmë do falë kërkojm. Nasal lavdat dhe bekimet te Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familje të shokët ozatë të të tjerë që dikin katrok deri në fund të kësaj bote. Të ndërlozo të sot po vazhdojmë me Tregimin që kemi filluar të trajtojnë me heret Rafimin e Kab ibn Malik Radiallahu ta'ala anhu Në lidhjë me një një njërë interesantë Që i këndodat i vet në kone pejgamberit sallallahu aleyhu sallam Trajtuam në takim në fundit Do të të arritin e pejgamberit sallallahu ta'ala të buk Dhe disa shvillime interesantë që ndodhën atje Dhe pejgamberit sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu s Misioni i tij në Tebuk ti, dhe muri fundaja e përqatës së shkuar tashmë vendoshi të kthehet në Medinë. Dhe pas sa u njoftes në Medinë u përhap lajmi dhe arriti lajmi në Medinë se ai i dërguari sallallahu alaihi wasallam është nisur nga Tebuku për në Medinë. Andaj këtë pjesë të këtij kthimi në rrethën më smyrë i Kabit primalik dhe çfarë zhvilloi në Medinë kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sa'd Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, "Falamma balagani annahu tawajjaha qafilan, hadarani hammi." Posa e kuptova dhe mora vesh se ishte nisur jaka mysyr Medinës pejgamberi sallallahu aleyhi وسلم, më kaploj një breng, thot Gjaditve cendrimit për jazën të buk Po thoi se e kështë haruar pakat Në garkesin e mëshkuarjes Në pas sa e mor vesh se e morëvesh Se po vjen për jazën për jazën për jazën Ta shme e ka plej brenga Qela ishte brenga e kabit I është se qëfar dhe ti të thështë Për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazën për jazë Nuk isha arsye, mësidhe i në kokë që do t'i themë dhe qka që do t'a gënjej Qka do qoftaj, po do t'a gënjej Tho dhe gjithashtot për këtë konsultoja shumë antartë të familjës time Qka t'i thema këtë, apo atë, dhëtë merja mendimet të njerënve të ndryshëm Që të më japë një u dhëzim që farë të bëj Tho dhe posa ju afruha pejgambiris ose Medines Tho tashmë ishte e që në prakë të jurist Medine thot moment ezahallahu anil batil allah jalla wala kët vendim të kot kët vendim të shëmtuar më largoj nga mendja thot dhe vendosa bindshum që mos i drejtuam pejgambert më dhëshë përse më sinqeriteti e vërtetë do t'i them atë ç'është dhe vendosa t'jemi vërtet të jemi sinqert në arsyeën time dhe thot I a arriti pejgamberi S.A.S. dhe mbriti në Medina Kjo është një pjesë interesant Që ka të bëjmë një betej të brenshme të kabit Radiallahu ta ala anhu Në lidhje me problemin që i kishë të ndod Nga se pa dushim që Pejgamberi S.A.S. kërkon të logari Nga njerëzit të cilët është da është tje në kryet të të tjurës Nuk kanë qenë Për nda i kemë e kuptu të nërdozër se Shqoqnia që jetën të pejgamberi S.A.S. me ta Ishte shqoqrije përgjithive dhe logari dhenjes Nuk është e mund shmenju të bënd shkelje të saktuar pa, pa Dhe të kalem për dhe në logari para të parit të ativenjam tënë Për këtë arsyje dhe Kabirë e dhe Allah Ta'ala anu Aspak nuk është e mdyshje se Dhe të ketë në vej me dhe në logari Nuk tha nështë asna vejtë pejgamberi S.A.S. Nuk tha unë dhe të shkaj me një dhëthim por e dinte se diçka duhet me i thonë. Prandaj kë apo kuptu se ishin shoçnie përgjesisë edhe e llogaridhënjes. Prandaj ishin shoçti të suksesshme. Çdo shoçni ku anëtarët e saj nuk kanë përgjësi, nuk kanë llogaridhënje, nuk mund të ishi zhvilluar. Çdo është një ku dikush bën çka dën, ç'i dën, edhe as kujt i hap llogari, patyshem se kjo është shoçni e shturur. Kjo është shoçni që rrezikohet edhe të tretet komplet. Për këtë arsye, e, Themeli i parë dhe më rëndësishëm edhe i familjes, edhe i shoqërisë, edhe i gjdo venja është përgjesia Dhe logarithënja e gjdo kujtë para atyri që duhet me nënë logari E kër njëri e di se ka tjep logari dhe ka përgjesi pa të shumë se dhe të bëhet më Dhe të bëhet më korrek dhe më i ndërgjethëshëm për baldë të tyra vëdovligimeve që i ka E dyta që e nëzirim nga kjo është se Kavira njëllot ala në shikoni se Si e rëndit Atë që zhvillojnë e bërnën e ti Thëtë pasë e kuptoha që po vijan Pegamirë i sosele më ka prej një breng Qëpar do t'i thëmë Andaj vendosa Ta gënjej Që në në kuptan Se njëri unë nuk duhet të ngutët mërë vendime Në raste Tjerëzakashme, jo nërmale Për shumë i brengosun Shumë i mërzitun Madje kanë thënë djetarët A do i friksuar kurrësh deri, kur në panik nuk do të marr vendime. Duhet të hesht, të prit pak, derisa so të qetësoj gjendja e tij pa sa të marr vendime. Ngase vendimet e nxjerra në gjendën e tij të jashtëzakonshme, zakonisht janë vendime të gabuara. Janë vendime jo të qetëluara. Prandaj edhe pejgamberi son sa buku në kërpuzime, kur nëriu është i hidhur, çfarë të bën? Ka thonë hesht. Pika e parë është mbyllë gojen. Se njeriu në ndëlladh dhe në hidhrim mund të thëgjë gjithçka. Andaj fillim ishtë, ruaj e gjuën tënde, mas po nëzirën vendim, pa po ofendon dikan, që kemi roh pishmoni kur që tësot situatat dhe. Mas por i heshtë. Pas e ka thonë ullu, pas e ka thonë lërgon nga i ven, në ka të reguar që realisht, të mirem me disa punë që, ndikuj në ullit tensionit. E pas taj, vazhdojmë të utje. Për këtë arsuj edhe, shëjtani, zakonisht situatat e këtila, i keqë përdorë maksimalishtë. Çdo njeri në situatë tëm leh dhe urritës të nxjerrën vendime që i bën pishmonin. Por pasoi mund të jetë ndoshta ndoshta mund të jetë pamundshme kthimi në situatë normale. Sa so, njerëz kanë ndodhur për shkakun që janë fjaluar me gruan ti, e tij, e kanë lshuar gruan e tij në moment të hidhrimit. Pastaj i kanë arapishmoni mirë pa punë, ndoshta ka qenë mshirë të kthehet apo. Ose është fjaluar me shokun e tij, i ka thonë fjalë trona që janë janë janë rënë raportet i qaropish mundin fal po ka me lëndimi i fjalës së kështu me radhë. Prandaj ruaje gjuhën tënde në këto situata. Adhe, si për këtë situata. Dhe si shemb për kët mund të marrim edhe kët lojë të shejtonit me njerëz kur ata nuk i kanë ndjenat dhe emocionet në kontroll. Donjëherë kur e kanë plan frika se kanë vetën kontroll. Tersish se ka dhe varësish nga frika edhe ju kontrollon. Madje mund të jetë edhe gëzimi i tepërt humbi e kontrollos. Sikurçi edhe mrzija e tepërt mund të jetë Humbi e kontrolës Dhe shamën për këtë djetarët e bin Rasën e poplët të nuhit a.s. Qëfar ndodhim e ta? Atyre u vdëqen Për një kohë të shkurtër djetarët Njerë që ata Nësënin pëjtyne Njerë që ata Odzoshin pëjtyne Vdëqen Dhe I ka prit një mërzie madhe Që e keq përdori shqetanin Qëfar u tha? U tha Ju keni mundësi që të bëni veprimet saktuarë Që nuk i harani këta Andaj, gradalesht ju tha, vendasni në tubimet e jua ja kurrëni ju, do të thot, pa me të lyri së kulturani, e pas taj dalë ga dalë, dalë, dalë, dalë, dhere se i vendosi në, në shirkë. Por, prej të cina dirhyri, ga e dirë atyri mërzisë atyre për humbjën e djetarve dhe hojgjallarët atyre, e shrytëzoj kët, këtë ndjenë të pa kontroluar që ne amërt të dashurisët të respektit të rrështqasin drejt i dhjytarisë, drejt shirkutë. Këtëtër që mund të nëzirin për i kësaj të ndërru lëzër për i dobive të shumë ta është Për i gamër i zonë shkojnë të bukë dhe u këthyja e, e, dhe. dhe përfundoj kjo mision Kjo punë e mirë për fund Zakunisht kërë marrën fundë punë të mira Njerëzit pas taj i bim për i shpunë e pëse s'keshune E pëse nuk shkova Këso punë e gjitho punët mirë halë, Shetani fillimisht Ta hieshen Arse ti mentente për mos abonet punë mirë. Deresot privon nga puna mirë. Kur përfundon mundësia më u punë mirë i njëjti jeton vjen ona të dëshpëron, ça? Tek çavë, vetë do të që mos lën kurrë atë tjetër në gjendë normale ata. Për ta dobukët vezvesë këtë, këtë mendje është shpëtimi i punëmira. Nuk duhet Muhamendi nga sa hamendja të vonon. Vonesa të privon. E privimi pa sajtë të dëshpëron që shkojnë kënë mjërë të graduale. Në kapit radiallat në të shfarbëri, që shkuat, që të brenget, është shka i thëmë, sa so golletja ka silë kjo problem, dhe të të që kur gjë nuk do të ishte lodhje e shkuarës, a sakrificëa për bond, këso i brenget, këso i mërzije, këso i të lashe që i sullit, më shkuarë jatë. Nga dobit për kështë që nëzimë, që të ashtë nuk do të shë, Dhe shumë rrasë tjera vërtetojnë një regullë që i kam përmën djetarit se mëkati e të rjekë mëkatin Andaj, kjo e bëni mëkatin e mëskuaris Por ta është për më mbulu këtë mëkat Irë dhe në përfëndin për një mëkat tjetër, ta është me rajt Dhe kështu subhanallah, gjunohi e silë gjunohin Mëkatin e silë gjunohin, mëkatin e silë mëkatin Sikur që kanë dhe në djetarit e ashëm Se në qovë se eshe diken në pun t Dije se e puna e keqe i ka Shëqrues të vetë Pashtë që është të venë qatë punë të keqe Ka pasë parathënje Ka pasë rëqitje para prake E një karë këtu apë Si kur që në që ose e shë një punë të mirë Duhë që e puna mirë me pasë shëqrues Nuk mund njëri me bunë një punë të mirë Pasë të rëthonë Ose e ka të dukatën familjare Ose i ka shokë të mirë Ose e ka njëtë në mirë Andë gjithë të këtu prodhojnë P nga diert di kushtat po per bëni gjynaja na fol Allahu xhallahu. Ma fol Zoti. Allahu xhallahu është është vërtetë që është falës. Po nuk është problemi të një mëkat se vështirë është dhini vetë një mëkat të botave mor fund. Shumë vështirë është apo. Zakonisht mëkati është një mëkat. Mëkati është një mëkat më më dhe kështu dhiniu fillon të sillet me radh so, që pastaj ka vështirë me dal për tia. Sa kanë herë që ditë që mund të keq po çuks më dal tash. Këm shku thallë, këm shku largë E ka shumë probleme dojë për ati rrethi që Realisht vetë në ka fundë të Edhe njëri që bënë punë mira E bënë një punë mirë, të e bënë një punë mirë E bënë një punë mirë A i edhe me kalu pranë djetëra punë të qia Nuk kam mundësi bashkështu letë me rëshqit ka kjeqa Se fuqia punë mir, pun të mirë Nuk edhe me rëshqit ka punë të qia të Pra ndaj garans Për punë të mira ashtë Pune e mirë Dhe por mostro rrit në më mëkatësh largimin nga mëkatet. Kjo rregull dhe sikur që dini çdo mëkat i madh fillon bi mëkatëve të vogla. Rall dikush ka bënë gjuna të madh drejt gjuna të madh. Ka pasur apo pothuajje. Ka pasur edhe disa disa ndoshta faza paraprake pa më të vogla se kia më drejt po kan qenë. Andaj njeriu i çeli për shampun Ka rrëndë një pëjmë mëkatët mësi kurse zonë në ruajtë hajnia, ose, ose zinaja, prostitucionë, ose pire alkoholë, që ka të qoftë? I ka për athenet, masëpar i ka lakmu, apo pasët i ka gjelëzu, pasët i mëkatët, e te ka në fund e dhe, e ka marrë në prëndësima që në këtë të ka nëpëtër. Por s'ka në e bërshë është të moment, ose përshamu zinaja, ka nëjtë ku nuk duhet, ka nëjtë me ku nuk duhet, e katriksimën, pastaj lakmia, pastaj meditimi, pastaj analiza, pastaj karona ato që nuk duhetuam. Prandaj mkatët e vogla të drozël, nuk janë të vogla ato. Ato janë loja. Ngase shërnë më dha kan, por i kanë nda dietarë të mdhaja dhe të vogla, normalisht e ka shumë më të lartë se ato. Prandaj besoj tani nuk duhet shikuar në madhsinë mkatit, është i vogël, s'ka gale. Nuk ka kështu Ajo është i vogël vetëm për bollët e madhët që çrëtorta janë ndarja. Ndërsa për bollti është më katë që duhet me të rusin më katë madh, ngase sikurse është shambull i një urt ku thuhet se çdo çdo biesh dhe kodër përbohet pe guralecave. Gura 22 22 bojnë kodërton. Ata nesës në vumën ndajën janë thjesht, po kur bashkohen e përbën një kodër. Andaj edhe ti një ditë në përdysh për shembull në çopsa ë e, e marr faturën e marketit ku blen diku diçka. Nuk ta marr mania, shuma ka që mund të por ç'është pe ka. Isha 50 cent, 30 cent, 50 cent, 70 cent, 1 cent, 1 euro, atë nganjë nganjë duqon dvogull, por grumuolon, bëhet shuma më e madhe për ty, është e përballueshme atë. Para më tepër për shemb, njeriu në jetë aty jeton, thoshsa, 50 vjet, 60 vjet. Me zvërthyk kët në në ditë. Dhe këto duhet më isbërthy në një mëkat nditje. Sa mëkatë doli Allahu na hol? Sa do, vesh gjë në ditë më bëu sa do alın ata. Elëre më më bëu 2 e 3 kështu më rradha ata. Pandemia nuk duhet asnjëremë në vlerësu gjinojn. Po më kërku falë për Allah xhallahu ora dhe istiqforth vazhdueshëm dhe më urujt skogale, më kruash kjo po uniku pyti. E pa pëlqyimor nga alguna person. Gjinojë vogu edhe alguna person. Gase gjinojë e sill gjinojën. Patëqësisht njerëzit Filon që të normalizojnë mëkatimin Dhe kësh me keqa Banë gjunadëm si dhammo Nga se e ka vdekur në dërgjegjën e ti Me mëkatën Një si kurse ve pra mirë E në gjallë në dërgjegjën Sa ma shumë punë mira banë Për shumë punë njeri cili Gjithë i kësa bahu Gjithë i kësa bahu I ke ikë një mu i kësa bahu Dymu i kësa bahu Tre mu i kësa bahu Ma së tremujme, a dëshprët kur qëtë? Në nësa atë e dhejtë, sa atë me falë së pojënë O është normalizu me këtë gjendje? Po të dikuj që kurë si i kësa vohë? Një njerë më më ndodhë gjithë ditë në të guatë rëhatë a përënë Se shë mësu, ajo është normalizu me gjendje normale Jo me kësë i tjerëzë akashme E qëka bënd me dalume dhe njerëzëve? Se këj është mësu me punë të mira dhe nuk këmsu një jo mësonë punë kësia, rali 71000 ashtu, kanë më shumë simonte. Se është normalizuar këto mëkatet më e caktuara. Prandaj kjo që i kanë dhënë kabet është shumë serioze. Do të thë kur e ka bënë gjinos ka shku dhe ja tash i ka shejtonin se i lut më të. Ky sahab i madh e shaqi pejgamber zon, por megjithatë nuk është i kursyer nga qyteti i shejtonit. E, e ka bënë një rai edhe mloja. U kur i buna. Nuk mlohat. Nuk mlohat. Përnda edhe, vëllazën Jusufit, a.s.qfarë thënë Hodë në Jusufin bunarë, gjunë bunarë, bëne këtë keqëa Thoni bërë se ka umër ujko, fëtë e kunu min bërë i qëmën salihin Pasoj pëndohë, unë i bëni burat mirë Dukë e mënduar se gjunaj që i kambo, shetë dhe harrotë Nuk ku harruaj o dhe kurë Gjithë mund ka metë plakë për ta, deri sa dhe dulë sheshë ata nuk nuk nuk është çertulet me on po bëni këtë që keti po bën izolumun e, edhe tash me thjesht në lojë mirë. Ja ja, çaja që ke buqë, çaja ku mund të kusë jepën. Rojë. Prandaj, sikëshku me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam, për mirësia e gabimit se si duhet. Përndryshe, do me lut të keq me të keqe, shkon keq të kurrit e nuk zgvulohet. Për dobishë që mund t'i nxjernë gjithashtu të pleqsoj shumë ta, është se akaabe radhiyallahu ta'ala anhu të dëgojë Silej në, në, në bërndinë ti e, do tëtë gënjeshtra Për i thamë kom smutë, për i thamë kom pas familinë përblem Dhe ta adheni që pejgamberi S.A.S. mjaftoj me arsuetimet të jashtëme Po të ushtë tëtë më reku Ta kom të kalau gjëllë gjëllë gjëllë u më Shë ka qëfar që edukatë o epte Sëtë njëzë për shambullë nuk e kanë shumë aktiv njëtë në tyne ditë në gjykimitë Mëllahi mi thonë dikujt Ani, për këtë zonë Takum të ka Allah gjallë vëra I ta Allah dojë takum A po, subhanë Allah A mi thonë që takum përsham në gjërgj Ta një këshur me bote i këtetra Subhanë Allah Kor gjyxin kësa i bote me gjyxin asë i bote Ku kër asot Ku kër asot dhe të të Sot mundësh me gëny Me mashtru me silfakte, me bodi, Të ka mu mëshme silë faktet Të rajshme Mundësh me bote Për të do të gjëra Por të ka Allah mundësh me Andaj përmesimtaren, përkujtimin me Allahun është përkujtimin me infuqishmë Nërsa për njerësë nuk kanë besimë si duhet Ose janë hipokrita, ose e munafika, ose zotë narudë në kanë besimë Realeshtë, u tha kifrika Allahun, së tha, u tha kifrika ditë në gjëkimit Së që alën është e këti nëpër Për nëndejë Allahu gjallë, qëka dhëtë O idha qila lehu të qila lehu të qila lehu të qila lehu e qadhatu l'izzatu bil ithëm, fe hasbuhu g Njërë saktuar kërë thuhët, kifrik Allah në që apë bënë E kapli fa kënërije me mëkatë Tepë më kalë zë mua dhe Tepë më, më përmërë mua Allah në Subhanëla, e kapli fa kënërije me kifrik Allah në Kifrik gjëhënimin, kifrik këtë A dhe që t'hupë kjo, a dhe që allatë Por këta ishën E dinë Ti i thush për e të mërësëmë që po që kështë allatë Si kështë të të përmën këpi Më Kanartë e këkë pejgamerit, ozale, më adhe pejgamerit, ozale, më adhe pejgamerit, ozale, më në kërë, pranume tjasht me, si kur prapë, po thamë, e vazhdojnë kabi më të uti të tërgimin e ti, por duha thamë që kabi e dintëse, mundësh me rajt po, e tani, dhe e kuptoj kabi, rrëtjëllana, më përgjësin e madhe, që fa, thamë, po sa u afru pejgamerit, se subhana, shika, ka qenë larkë pejgamerit, ozale, më letë, e raj, e raj, e raj po, i ritika çu çu er, er rrai. Shekosen vetë kur kaan pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë turrurit iavon. Çam i thon këtij llog. Si si me, si merret këtë një ritmis, çu qy, çush mundor nuk kët punën atë. Nëse ka qenë kaq ndër gjësh që para një njerë i kriesës e çu shikancil me Allahun azhjel. Prandaj kanë thën, ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sikur e transmeton Ahmedin e Muslimin e tij. Do s'hadithi sakt ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Turpëroheni nga Allahu Si kur turpëroheni Nga një i vjetër dhe i dishëm për ju atën. Që i bje se Kur hu Turpi i njerëzë me zveti Hupe dhe për Allahot Subhanallah, vajza Pik turpi për a babës ka Në teshet e saj, në nenën e saj E kur i ka hupe turpi për a babës si Hupe dhe për Allahot dhe për tjera atën. Apo Iri ju paraplev për para njerit vjetër do, Se ka kole që shë rren Pëse rrenaj në komë me kjo ullët I së rrenë në komë për at turp para njerëzve më shumë qikar, kajar, pejim, mungesë, se ka ardh, realisht ka ardh për mungesën e turpit te Allahu. Nëse po t t malon, t t të kish turp me Allahun, do të kish turp edhe më të tjerat. Kështu kjo kështu reflekton. Turpi me Allahun, siellja mirë me Allahun, mundson turp edhe si të virë me njerëzit. Humbi aturën me Allahun, e humb edhe me njerëz, edhe e kundërtat. Andaj që është turp nga nga nga pejgamberi sa selam, para mua çu sikishtë për Allahu që do të jela lutje. Mirë po shikone këtë dobit ma dhe të fundi që nuk me përmendë të nërlozër e cila është Kabi rrdi Allah në dhe thotë që Allahu ma lërgoj këtë bat i lapët Këtë mendim të keq ma lërgoj Allahu Gjell e Gjell e Gjell e Uovë Kabi këtë mendim të keq Për ta gënyi pejgambirin S.A.S. e kënceroj dhurat për i Zotë Gjell e Gjell e Uovë Dhurat për Allah Gjell e Uovë Edhepse e pagoj shtrajt fakturën e kësajnë apër e thot vërtetë apo i kushtoi ke vërtetave. Po ai nuk e bën të hasoft. Andaj begatia Sa, më e madhe e dhënëruar është me trutë të Allahut në po, jo, për gjinorit. Çi kjo është më e madhe? Shumë njerëz duken kanë para duit kë çështja. Sa gjuno që na mund të marrën të Allahu ndëruan. Dhe këto njerëz nuk thonë elhamdulillah zot. Po elhamduli Allah janë ne çka na prekem diçka për negative, kjo është elhamdullah. Të begati që lloi ti apo të vinë shkollën. Po alhamdulillah që Allah të ka muncu me punu pë haram Elhamna që Allah të ka muncu me jetu pë haram Elhamna që Allah të ka muncu me jetu me niku ku e liga është për hap e ti i kursu i pësoj Aja ndin këtë begati në zemrën tënde? E që rralë pë njerëzë, Allah në faldojnë sabaja kësham Alhamdulillah, shkaj së dita, alhamdulillah, në i haram ma së bona Në kuran shto, po të muncu saha, alhamdulillah Alhamdulillah apo elhamdullahi qe me shkupt preku apo begatica qtura elhamdulillahi m ka dhong qe as begati se vërtet per çdo begati allahun do te fandru por begatia, begatia me madhe es allahuxhallal me trupin allahu po e gjinorit qe sa allahun kur trupin e mkatet es shfajja es allahun po don e kan pyet hasan albasri rahimuhullah i kan thon por do njer shom pra let bin gjyna kta kan thon atbasri por ta kta te allahun njer s kan pas vler pastai kalon kështu bash let me bogjunat njerë që kanë të kallau vler i rrugën e Zotit se lënë me rën gjunat se i kursan për ndënimet e për dënimin e tij atë and kur pse Allahu e ruti Yusufun alayhis salam pa gjithë rrethonte kishte mëro pse e donte do nuk kishte dëshirë me pa Zot të gjenon haram ruti eda atje ku është vërtet me ruti e ruti Allah xhallahu taura ka njerë që as tin rrethon se ka me bogjuna e gjon diku në vrimën e bientosifonat ka se realisht Liksia ti Liksia ti Para Zotë i Gjellera Ka për që Edhe Zotë i Gjellera Mas me e përkra dhe mas me e rujt Në rujt e pej haram Andaj kabi Radi Allah nuk është e kredit e këzotë Kësë e bu pun njëra maheret Dhe Allah o thot Inna Allah La ju dhiju e gjerën muhësinin Allah o burra vetë mirë Së që u mund njënkor Je mënu të tanë jetën më rujtë Je konë vori mirë Të ka arë tash një kohë rëshqitjes Të mund Zotë Të monë Allahu Gjellewala Jo këti mojti Pa të plëtë medina Dhe që ardhen dhe gënyen Ata Zotë se u që i menë Mësë me gënyen Pëse? Gëse se këshimbo punën me i rujtë Ane i bëne punën me të rujtë Zotë Vë Allah i trunë kësë të mërmenja më më Edhe shë se begatia me moda Shë që i kur të ti dë mërshitë Dikusht të kapë Dikusht të kapë E të kapë Allahu Gjellewala me rahmet në ti E të kapë Allahu Gjellewala me kuj që edhe kura më të liga dhe më të vështira të buresh nga besimtar devotshëm. Që kur të kalojnë disa kura, si kur sapo shaham kiminjerz të vjetër që kanë kaluar kura të vështira të komunizmit aty në aty në regjimeve të, të merrshva ku ku, ku njerëzit të, të bëj për një për një namaza madje më ma pak se kaç janë përsekutuaj janë janë rrojën, rroksum rojë kanë dhënë me ku musliman Saka nën kurajërimin as kur namozën, kur thitë mbrapa qysh kënaqut lomë apo pse puna. Quditën as vetë nuk dinë qysh njëakon çashturt. Po allahu ka forsuar, se ka dorë më qën fort. fort. Dikur subhanallahu është kët familjen e, e tij ka namazliye, kët i ka rregull, po sunen Allah, rshet. Pse? Se ligësia ti selëm me kunit për Kron gazot dhe gjalë luap. Prandaj ato që Allah e përkoh dhe e Run, quditësh ju çendron ato. Po ato që Allahu e braktis në Karun, quditësh ju shumë ti që më rshit ama. Pekat, për varët nga po pursimis, kredia që i kite ka Allahu Gjellera, kush jetë të Zotit Në qovë se ji aji që i brengë për murujt edhe mundosh murujt, vallaj Allahu Gjellera trunë Edhe atër kur ti, nështë ta nuk shkon menja murujt apë Kabirati Allah nuk e pat menen murujt, i shkon menja për të keq, por Allah e ndrymenen, ti zbën mërshin, ti zbën mërrajt, ti ja diert letrana matia ja. shtimo me rrit e prishka ke bon o spodumet lug me prish truja subhanallahu dhe kjo eshte urtesi e madhe kush e kupton këtë lutje komunikimit me allah xhella wala zbulon sekrete te madhe ne jeten ja, e tij kush e kupton këtë lutje te komunikimit me allah zbulon sekrete shumte dhe begarite shumte ai zbulon ç'qalloha ja ka dhonaj si ka di derma tanj apo në çon se në këtë mënyrë din me komunikum allah dhe kështu din me i lezu begati dhe mirësitë që zoti xhella xhelalu ja ja, ja dikut. Prandaj Allahu e ruajti Ka'ben dhe ai vendosit që ti e vërtet, ai vendosit që mos të gënjen, ai vendosit që t'ia thotë troç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nuk po ta arsyje. Kaq. E pastaj çfarë ndodhi kur ai e tha kët? Do të vazhdojmë inshallah në takimin e ardhshëm kur erdhi pejgamberi sallallahu medinë, ndaj ashmë është një situat tjetër, por i ka edhe jo zhvillime dhe në gjartë e saj dhe i ka dobitë e saj që, si kur që përmenda, do të mundohme me trajtu në takimit të arshme. Zotë i ru e dhe jo shpërmleft, me ka që përdofën për sëtë. Ustallallamara Muhammedin, u ala ali, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhëm, u sëhë